בעזרת השם, משיבת נפש, המשך מאמרים מספרי ליקוד ההלכות לרבי נתן ומוצר העירה מהרב מצ'רין. עוד כ' רבים נכשלו ונפלו כשהגיעו סמוך לגמר שלמותם, כי יש שכבר היו אצל פתח הקדושה, ובקל היו יכולים כבר לכנוס אל הקדושה בשלמות. החזרו משם מחמת שאז התפשטו עליהם המניעות והבלבלים כל כך עד שנדמה להם שאי אפשר לעמוד נגדם וכל זה מחמת הנ"ל. בעיקר התיקון והעצה לזה הוא עסק התורה וצריך האדם להיות חזק מאוד בזה לבלי להתרשל מדברי תורה חס ושלום בכל אשר יעבור עליו ואז בכל מה שעובר עליו יוכל להתגבר על ידי התורה כי כל התיקונים והברורים דקדושה, מההתחלה עד הסוף, הכל רק על ידי התורה. כ"א אי אפשר להיות איש ישראלי באמת ולעבוד אותו נדבך כראוי, כי אם על ידי עזות ועקשנות גדול דקדושה. כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. ואם לא יהיה עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו שהתחיל, אזי אי אפשר לו להישאר על עומדו, בפרט כשרוצה לעשות דבר גדול, כגון לנסוע ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר קדושת איש ישראלי, והוא עיקר ניצחון המלחמה כמבואר במקום אחר. בוודאי אי אפשר לנצח מלחמה זאת קיים על ידי עקשנות גדול מאוד, וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל. העיקר הוא בעזות ועקשנות של איש ישראלי. שמפילין אותו בכל פעם והוא מתחזק בכל עת בעקשנות גדול ואין מניח להפיל את עצמו בשום אופן. בעיקר קבלת התורה שהוא כלל ההתפארות הוא רק על ידי זה. כמאמר, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שאין עזים ובזה תלוי כל עבודת איש ישראלי מתחילה ועד סוף. כ"ב צריכים לדעש את השם שאין עלייה לעולם, כי לגדולתו אין חקר. ועל כן הצדיק כאמת אף על פי שזכה לתכלית מדרגה עליונה בהשגת אלקוטו ידברך, אף על פי כן אינו מסתפק בזה ומחפש ומבקש להשיג עוד יותר. כמו כן ממש אין ירידה לעולם, היינו, שאפילו אם נדמה לו שהוא במדרגה תחתונה מאוד, שאין למטה ממנה, אף על כן. צריך לחתור ולבקש עדיין אולי יש תקווה. כי באמת אין שום ייאוש כלל לעולם, כי רבים רחמיו וחסדיו יתברכת אין חקר. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי הצדיק האמת, שהוא בתכלית תכלית בחינת נקודה עליונה, על כן הוא יכול להאיר התחזקות אמיתי בתכלית תכלית נקודה תחתונה. כי כל מה שמשיג יותר גדולתו יתברך, שהוא גדולת רחמיו וחסדיו, על ידי זה הוא יכול להאיר האמת גם בתכלית דיוטה התחתונה לעוררם גם כן שעדיין יש להם תקווה. אבל לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה קודם שזוכים להתקרב לזה הצדיק האמת. כי עיקר התחברות זה הצדיק שהוא בחינת נקודה עליונה עם התלמיד שרוצה לקבל ממנו שהוא בחינת נקודה תחתונה, העיקר שסובלים בשביל התקרבות אליו, כי זה עיקר תשובתו ותיקונו, ואדרבה. על ידי זה בעצמו שבהין עליו בזיונות ושפיכות דמים. על שהוא אוחז עצמו בהצדיק האמת, מזה בעצמו ראוי לו להבין שעדיין יש לו תקווה גדולה ואחרית טוב. כי מאחר שזוכה לסבול בזיונות ושפיכות דמים בשביל לאחוז את עצמו בנקודה העליונה, זה עיקר תיקונו. כי הצדיק מבחינת נקודה עליונה יכול לתקנו בכל מקום שהוא. <עיקר>, עיקר ההתחזקות והבקיאות בהלכה של תשובה הנ"ל, העיקר הוא על ידי אמונה שלמה להאמין שהשם אחד, ראשון ואחרון ובכל מקומות ממשלתו, וכל מה שעובר עליו, על כל העולם כולו, אור וחושך, לילה ויום, חורבן ובניין, יקשר הכל להשם מטבח, שזה בחינת התקשרות נקודה תחתונה בנקודה העליונה. ועל ידי זה יזכה שלא יהיה נאבד שום יום מימי חייו ובכל יום יזכה למצוא אבדות השייכים לשורש נשמתו. <אף> ד. הצדיקין הם מרכבתו של מקום. וכן, כל אחד מישראל כפי תיקון תשובתו כן זוכה להשלים מבחינת המרכבה, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. רק שצריכין לזה התחזקות גדול מאוד בכל אשר יעבור עליו. כי קודם שזוכים לבחינת המרכבה יש בחינת רוח שערה וענן גדול ויש מתלקחת וכו' שמבחינת כלל הקליפות וסטראך שמשם נמשכים כל המניות והתאוות וכו' וחרפות וביזיונות מהחולקים עליו וכשמתחזק נגד כל זה בבחינת הבקיאות הנ"ל, בחינת בקי בעיל בקי בנאפיק אה זוכה לתשובה שלמה ולהיות נכלל בכלל הצדיקים שהם מרכבתו של מקום ומחמת שעיקר התחלת התשובה הוא על ידי ששומע אחר פתו ושותק שעל ידי זה נכנע אדם שבחלל השמאלי שבלב, שזה בחינת מצוות מילה, על כן התחלת קדושת המרכבה הוא מבחינת חשמל, שהן אותיות חש-מל. היינו, שעל ידי השתיקה ששותק על חרפתו, על ידי זה נכנע אדם בבחינת מצוות מילה, ועל ידי זה זוכה לתשובה שלמה ולהשיג מבחינת המרכבה, עד שזוכה להיכלל באדם היושב על הכיסא. <אפי> מה שאנו רואים, כמה אנשים שהם רשעים גדולים, כמה שנים, ועוברים עבירות גדולות וחמורות, רחמנא ליצלן, ואחר כך מתעוררים בתשובה ונעשים בעלי תשובה גמורים. כמובן כמה מעשיות כאלה בגמרא ומדרשים, ושאר ספרים הקדושים, וכמעשה דבר בלעזר בן דרודיה, באלה מעשיות הרבה מאוד בכל דור ודור. ולכאורה תמוה הדבר, הלא עבירה גוררת עבירה. כל מה שעובר עבירה יותר הוא נופל ביד הסטרא אחר ביותר ומאין בא שלבסוף להתגבר נגד הסטרא אחר ואחזור בתשובה אך העניין הוא כי באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כוח גדול לעמוד נגד העץ הרע וחלותיו כי אם לא היה לו כוח לעמוד נגד העץ הרע לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לו עץ הרע כזה כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו ואין השם מטבח נותן שום מניעות לאדם אשר לא יוכל לעמוד בהם. אך עיקר כל החטאים וכל התאוות שהאדם נלכד בהם, והעיקר תאוות ניאוף רחמנא ליצלן, שהוא עיקר היצר הרע, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, העיקר הוא מחמת שטות שאינו יודע מכוחו, וזה עיקר בחינת מוכין דקטנות, שעל ידי זה נופלת תאוות ניאוף, שהוא כלל כל החטאים רחמנא ליצלן. דהיינו שנקטן מוחו ונחלש דעתו עד שאינו יודע מכוחו ונדמה לו שאי אפשר לו לעמוד כנגד תאווה זאת כי עיקר הגבורה הוא בלב ומי שליבו חזק יוכל להתגבר עצמו נגד כל התאוות שבעולם כמו שראינו כמה צדיקים וכשרים שעמדו בניסיונות גדולות וכל זה על ידי חוכמתם ודעתם שזה עיקר הכוח של איש הישראלי כמו שכתוב החוכמה תעוז לחכם וכולי ועל כן חוכמה אותיות כוח מה? כי המוחין הם מחיצות פרוסות בפני תאוות ניאוף. רק שהעיקר שיאמין בכוחו וידע באמונה שלמה שיש בכוח שכלו ומוחו לעמוד נגד כל התאוות אפילו נגד תאוות ניאוף. כי המוח והשכל הוא הנשמה, והנשמה של איש הישראלי אפילו של הפחות שבפחותים. בוודאי היא יכולה לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות. כי אין זה דרך הענווה להקטין כוחו ולומר שאין לו נשמה גבוהה כמו הצדיקים והכשרים. כאילו אין בידו כלל להיות איש כשר וצדיק. כי ענווה כזו אסורה והיא ענווה פסולה ואין זה ענווה כלל רק מוחין וקטנות שצריכים להתרחק מזה מאוד. כי על ידי זה נופלים לכל התאוות והעיקר לתאוות ניאוף כנ"ל. רק אדרבה צריך כל אחד לומר לדעתו שיש לו נשמה גבוהה מאוד כי הנשמה של הפחות שבפחותים שבישראל גם כן גבוהה וקדושה מאוד מאוד וצריך לומר בדעתו שאין נאה לו להיות כרוך אחר תאוות חס ושלום מכל שכן לעבור איזה עבירה חס ושלום כמו שכתוב ויקבע ליבו בדרכי השם שצריכים להגביה ליבו בדרכי השם ולדע כי כל אחד מישראל בשורשו הוא החוק מעבירות מאוד מאוד. כל אחד מישראל הוא בעל כוח גדול לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות. הקייקר שיזכה לדם מכוחו כנ"ל. ומחמת שהסטראך אורבת מאוד על האדם, כל מה שהאדם עובר עבירה יותר יונקת ממנו הסטראך יותר. ובולעת אותו יותר, רחמנא ליצלן. על כן לפעמים הסטראך בולעת את האדם כל כך. עד שמגעת לעצם פנימיות קדושת יהדותו, והיא מתחזקת ומתגברת לבלוע גם נקודה זו גם כן. ומביאה אותו לידי עבירה גדולה חס ושלום, כדי לבלוע אותו לגמרי חס ושלום. אבל תכף כשהוא רוצה לבלוע את עצם פנימיות קדושת יהדותו, אזי זאת הנקודה העומדת להסית רעך בבית הבליעה שלה. כי זאת הנקודה של הפנימיות קדושתו הוא בעל כוח גדול מאוד. ועל כן אי אפשר להסית רעך לבלוע אותה, בשום אופן, ולא די שאינה יכולה לבלוע אותה. אף גם זאת הנקודה טובה עומדת להסית רעך בבית הבליעה שלה, עד שהיא מוכרחת ליתן הכאות להקיא ולהוציא כל הקדושות שבלעה מזאת הנשמה. ומזה בא מה שלפעמים האדם נתעורע בתשובה אחר כמה עבירות, היינו כנ"ל. כי לפעמים עבירה מביאה את האדם לתשובה, היינו על ידי שנלכד באיזה עבירה גדולה, רחמנא ליצלן. על ידי זה נתמרמר ליבו ונתעורר בתשובה, עד שנעשה בעל תשובה גמור, וכל זה מחמת התגברות הנקודה שלו שהיא באמת בעל כוח גדול. וכשהיא רואה שהסטרה אחלה רוצה לבלוע אותה לגמרי, חס ושלום, אז היא מתגברת כנגדה עד שמוכרחת ליתן נקעות ולהחזיר כל הקדושות שבלעה ממנו. אך בוודאי אין שום אדם יכול לסמוך על זה, חס ושלום, כי האומר יחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. כי לפעמים מתגברת הסטרה אחר כל כך שבולעת אותו באמת לגמרי, כמו שמצינו כמה וכמה רשעים שלא שבו בתשובה גם לבסוף ונכרתו ונאבדו לגמרי, רחמנא ליצלן. כי זה סטרי דרכי הבחירה, שאין שום אדם יכול לעמוד עליהם. ודאי צריכים להיות בורח מן העבירה בתכלית הבריכה. אך אחרי שכבר עבר מה שעבר חס ושלום, צריך לדע ולהאמין שאין שום ייאוש בעולם כלל. ואפילו אם כבר רצה להתגבר אלפים פעמים להיות איש כשר ולא עלתה בידו ונפל למה שנפל אפילו אם נפל לעבירות גמורות וחמורות חס ושלום אף על פי כן עדיין יש לו תקווה כל עוד נשמתו בו והעיקר הוא אמונה שיהיה לו אמונה שלמה בהשם ידבח וישתדל בכל עוז להתקרב לצדיק אמיתי וישפוך שיחו לפני השם ידבח שגלה לו הצדיק האמת כדי שיזכה על ידו לאמונה שלמה, ואז בוודאי יש לו תקווה לעולם יהיה איך שיהיה, כי עיקר הכוח לעמוד כנגד העץ הרע הוא על ידי אמונה, שהוא כלל ועיקר כל התורה כולה. כ"ו אפילו כשאדם בגלות בגשמיות וברוכניות, אפילו אם נפל חס ושלום עד אין תכלית, גם שם השם נדבך מצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים ומזכיר אותו בכל פעם בכמה וכמה רמזים שונים בכל יום ובכל מקום כדי שישוב אליו ואז נתאפח הכל לטובה שדי כעל ידי התגברות הרע עין והבעל דבר ועשית רעך שעל ידי זה נתמעט ונצטמצם האור מאוד על ידי זה די כי הגיעה טובה גדולה, שיכולים הצדיקים הגדולים להגביה ולהעלות גם הנופלים והירודים מאוד מאוד. כי על ידי שנסתר האור כל כך, על ידי ריבוי הצמצומים, עד שהיה קשה להשיג ולהבין הרמזים. והצדיקים בריבוי הגיעתם במסירת נפש זכו להשיג האור מתוך תוקף ההסתרות. על ידי זה זכו להשגות גדולות, עד שבעוצם חוכמתם הם מלבישים לנו האור בצמצומים נפלאים. באופן שגם כל אחד מקומו יוכל להגיע לו רמזים ועצות והתעוררות בכל מקום שהוא, לאחוז את עצמו בהשם יתברך תמיד, כי האלם הוא בשביל הגילוי כמובא בכתבי הארי זכרונו לברכה. היינו, כל מה שמעלימים ומצמצמים האור בצמצומים רבים יותר, הכל נתהפך לטובה על ידי גדולי הצדיקים. דייקה על ידי זה הם מגלים ומאירים לישראל לא ראשי מטבח שנוכל לדע ולזכור אותו יתברך בכל מקום שהוא וזה בחינת אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות שכל מה שממעטים ומצמצמים נאור במיעוט אחר מיעוט הכל הוא רק בשביל לרבות טעו להגדילו ולהעירו בלב ישראל על ידי זה דייקה. <חפזיים> כשאדם עולה מדרגה לדרגה בעבודת השם זה מבחינת בריאה חדשה, כי נעשה בריאה חדשה ממש, מבחינת אני היום ילידיך, הנאמר על האדם כשנעשה בר מצווה, דהיינו בן שלוש עשרה שנה שנתחייב במצוות, קבוע בזוהר הקדוש. וכמו כן, ובכל עת כשהאדם מקדש ומתאר עצמו, ומקבל על עצמו עול עבודת השם ביותר, שאז נאמר עליו אני היום ילידיך, כי נעשה בריאה חדשה ממש. ועל כן קודם שזוכה לזה לעלות מדרגה לדרגה, שיהיה נעשה בריאה חדשה, קודם לזה צריך שיהיה ירידה, שהוא תכלית העלייה. כי הירידה היא מבחינת הצמצום של החלל הפנוי, שצריך להיות קודם הבריאה כידוע. וזה מבחינת מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, צדיקים תחילתן איסורין וסופן שלווה. כי האיסורים, מה... כי האיסורים באים מהצמצום שקודם לבריאה, וזה הבחינת כל המניות ועיכובים שיש לאדם קודם שזוכה לעשות איזה מצווה או דבר שבקדושה, כי בכל דבר שבקדושה בוראים עולמות כידוע, ועל כן צריך שיהיה הצמצום קודם, וזה בחינת המניות הקודמים לדבר שבקדושה. כ"ח בתחילה כשהאדם מתחיל לעבוד את השם מטבח ואז אולי הולך לו על פי רוב כסדר קצת, ומתפלל ולומד ועוסק בעבודת השם. וזה בחינת שחית, שהוא בחינת חסד. ואז כל סדר התפילה באריכות, קורבנות וקטורת וכולי, קריאת שמע ותפילה, וכמו כן הוא כמו כן מרבה אז לעבודת השם, כל אחד לפי בחינתו. אבל על פי רוב, אחר כך נופל מעבודתו, ומתחיל השם ידבח לנסות אותו, מתגרה בו או הבעל דבר כידוע לכל מי שרוצה לכנוס בעבודת השם. ואזי עיקר הניסיון של האדם. ואזי צריכים התחזקות גדול מאוד בלי שיעור וערך ומספר, להתחזק בכל פעם בעבודתו ידבח, ובלי ליפול משום דבר שבעולם. והעיקר שצריך להתגבר כנגד בחינת המוחים בקטנות, שהם מתגברים אז על האדם ורוצים להפילו בדעתו. כאילו אין לו עוד תקווה חס ושלום, ולמנעו מתפילה בכוונה ושמחה וכיוצא בזה. וכל זה הוא בחינת צהריים, זמן המנחה, שאז ייקרא אחיזת המוחים דקטנות, וצריך לקיים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם יהיה אדם זעיר בתפילת המנחה. היינו שאז צריכים להיזהר ביותר להתחזק בתפילה ועבודת השם, ולא ייפול משום דבר שבעולם. רק ידע ויאמין בדברי הצדיקים האמיתיים שצעקו בקול גדול וחזק כי אין שום ייאוש בעולם כלל, כי לגדולתו יתברך אין חקר, וגודל החמה ותבח יכול להפוך הכל לגמרי מרע לטוב ומעוונות לזכויות על ידי תשובה, כמאמר רבותינו זכרוננו לברכה. וכמו כן בכלל חיי אדם, שימי חייו נקראים יום ומיטתו והסתלקותו נקרא לילה וחושך כמו שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש. על כן, אחר חצי ימה ובחינת צהריים, זמן המנחה. ואז על פי רוב, אז די מתגבר הבעל דבר ביותר ויותר. כי בוודאי צריכים להתחיל עיקר העבודה בימי הנעורים די כא. כי לגבר כי שאול מנעוריו. וינקו תא כלילא דוורדא. אבל אפילו מי שזכה להתחיל בעבודת השם מנעוריו, אף על פי כן. כשמגיע לאמצע ימה ורוצה להגיע למה שצריך להגיע, אזי על פי רוב מתגבר הבעל דבר ומתפשט מאוד למונעו מדרך החיים חס ושלום. כל שכן משלא התחיל כלל בימינו אורים, וכשרואה שערור רוב שנותיו ומערער בתשובה ורוצה להתחיל אז בעבודת השם, שאז תכף מתגבר עליו הבעל דבר ואין רוצה להניחו לצאת מתאוותיו ורשתיו אשר בהם. ועל זה צועק הפסוק, אגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים. בצהריים די כאן, שאז זמן המנחה הנ"ל. על כן צריכין לעבוד בתפילה בימי הנעורים שלא ייפול לעולם מעבודתו ידבח. כי לפעמים האדם נופל לעת זקנות, ובפרט כבר הימים באים, והגיע לאמצע ימיו, ומתחיל היום לערוב. אז צריך להסתכל בעצמו מאוד על אחריתו וסופו. ולהתגבר ביותר ביותר, כי אז הוא בחינת צהריים, בחינת זמן המנחה, שצריכים להיזהר בה ביותר כנ"ל, להמתיק הדינים, שהוא בחינת העץ סערה, שאחיזתה נמוכין דקטנות, בחינת זמן המנחה, ולקשר עצמו היטב לצדיקים אמיתיים, שהם בחינת משה, שהם די כה יכולים להמתיק הדין של זמן המנחה בשורשו העליון. כ"ט מבואר בכתבי הארי, זיכרונו לברכה, בעניין הצמצומים הנפלאים ברצו ושוב, מתי ולמתי, שהיה קודם הבריאה, או שבתחילה צמצם האור, ואחר כך התחיל להמשיך איזו בחינת אור. אחר כך חזר האור למקומו, והשאיר רק איזו רשימה, כאילו היה אפשר עדיין לסבול זה האור. אחר כך חזר והמשיך עוד הפעם איזו בחינת אור, בצמצום חדש, נפלא וחזר והלימו, שלא יהיה ריבויו. וכן היה פעמים הרבה וכולי, עד שנעשה בחינת חלל הפנוי ואחר כך המשיך אור המלכים ולא יכלו לקבל האור ונשברו ומתו וכולי, עד שהתחיל עולם התיקון כל השבירה הייתה על ידי שלא היה התערותא דילתתא בעיקר ההתערותא דילתתא הוא על ידי האדם הבעל בחירת דייקא אבל מזה בעצמו הוא כל הבחירה כי כל כוח העץ הרע הוא מהשבירה על ידי שמנצחים את העץ הרע בבחירתו על ידי זה מתקן השבירה, על ידי טעותא דילטטא. ועל כן בין האדם תלוי תיקון כל העולמות. על כן נעשים אצל האדם כל הבחינות הנ"ל, שהן בחינת הצמצומים הנ"ל. היינו, מה שאור להביאות הלב של איש הישראלי הוא בחינת אין סוף. כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. וצריכים לצמצם ההתלהבות וכו'. ואלו הצמצומים הנפלאים הנ"ל, שהיו קודם כלל הבריאה כולם בהכרח שיעברו על האדם שהוא גמר תיקון שלמות הבריאה כי כולם לא היו כאים בשביל האדם שהוא יתקן הכל על ידי טעותא דלתתא דייקא וזה בחינת מששי מטבח מאיר פניו קצת ואחר כך מסתיר אותו וכי אין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק אתם ניצבים היום כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר כך עתיד לאפיל ולהעיר לכם וכל זה נעשה בכל דור ובכל אדם ובכל זמן. והכל בשביל הבחירה. כי על ידי זה עיקר בחירה, על ידי התגלות והעלמה. שזה בחינת כלל העליות והירידות שעוברים על האדם. ובשביל זה מי שרוצה ללך בדרכי השם צריך להיות בקיא בהלכה. בקיא בעיל, בקיא בנפיק. בקיא ברצוע, בקיא בשוב. היינו, לחזק עצמו בהשם מטבח בכל מה שעובר עליו ולדע כי העלמה והצמצום הוא תכלית ההתגלות. רק שמחמת שהצמצומים הם שם שורש אחיזת הדינים והיצרים רעים, שמהם כל המחשבות רעות המתגברים בעדם, על כן צריכים להיזהר מאוד לברוח מהם ולהמשיך בליבו מחשבות קדושות איך לעבוד את השם ידבח. ועל ידי כל זה זוכה לעבוד את השם ידבח בהדרגה ובמידה, עד שעל ידי זה יתגלה לקותו ומלכותו ידבח לכל בא העולם, ויתקן העולם בשלמות על ידי התערותא דלתתא של האדם הבעל בחירת דייקא. וזה עיקר חידוש מעשה בראשית, שבכל יום שהשם יטבח מאפיל ומאיר, יוצר אור ובוער חושך וכו', הכל נמשך מבחינת הצמצומים הנ"ל של תחילת הבריאה, שעל ידי זה היה הכל בריאת העולם וקיומו עד עתה, והעיקר בשביל האדם הבעל בחירה, שאליו נמסר הכל להמשיך ללקותו והתגלותו ומלכותו על ידי הצמצומים הנ"ל כפי בחירתו. והעיקר שצריך לצמצם אור התלהבות לבבו שלא יהיה בחינת הריסה חס ושלום, ואחר כך צריך לזהר להתגבה על המחשבות תרעות ולהמשיך רק מחשבות טובות, עד שיעבוד השם נדבך בהדרגה ובמידה, שזה בחינת בריאת וקיום העולמות כנ"ל. <coughs> כל זה נעשה גם אצל הצדיקים בכל דרגה ודרגה, כי גם עליהם עוברים עליות וירידות הרבה, אך שהוא בדקות מאוד בחינת חשכת המוחים והערתן. וגם זה בדקות גדול מאוד ובקדושה גדולה. אך ביותר צריכים תיקונים אלו לאותם שכבר עברו על מצוות התורה חס ושלום. וצריכים לשוב בתשובה, והכל בכוח הצדיקים הגדולים שממשיכים מרחמה ודבר גם אליהם, ומאירים בליבם עצות עמוקות והתחזקות נפלאה בכל פעם, באופן שיזכו לשוב בכל פעם מכל מקום שהם. אבל אף על פי כן, בהכרח שיהיה להם איזו התערותא דילתתא, כי בלא זה אי אפשר. וזה מבחינת כל העליות וירידות אלפים ורובבות שעוברים על כל אדם אפילו על הרחוקים מאוד מאשר מטבח כי גם הם יש להם מבחינת עליות וירידות כי גם אצלם אין יום דומה לחברו ואפילו ביום אחד יש לכל אחד כמה שינויים לאין מספר ובפרט אלו המתעוררים לשוב לאשר מטבח ולהתקרב לצדיקי אמת והם חלושי כוח מאוד והבעל דבר מתגבר עליהם וחותר תחתיהם הוא רוצה להפילם חס ושלום, והם מתייגעים להתגבר, ויש להם שינויים מבחינת עליות וירידות בלי שיעור, מבחינת יעלו שמיים, ירדו תאומות וכולי. ומעל כל זה צריכים התחזקות גדול ועצום מאוד, בעיקר בכוח הצדיקים שכבר עמדו במלחמה של זה העולם כראוי בתכלית השלמות. והם מודיעים לנו שאין שום התעוררות לאשר מלבח נאבד, אפילו משאול תחתיות ומתחתיו. אדרבה. על ידי זה נעשים תיקונים נפלאים על ידי גדולי הצדיקים שמלקטים כל הנקודות טובות שבחינת ההתעוררות הללו ומתקנים אותם ובונים מהם תיקונים נפלאים. אך העיקר שלא יהיו חולקים על כל פנים על הצדיקים הנ"ל. רק אדרבא, לקיים דבריהם ולהתעורר בכל עת מחדש ל"ש יתברך, ואז יזכו סוף כל סוף לאחרי טוב, ויהיה להם חלק גדול מבחינת טעותא דילתתא, שעל ידי זה תיקון כל העולמות. ל. מבואר בכתבי הארי, זיכרונו לברכה, שתחילת הבריאה היה על ידי כמה צמצומים, שכביכול המשיך האור באיזה בחינה, ואחר כך העלימו, וכן כמה וכמה פעמים, בכמה דרכים. ועל ידי זה די כאן יתבוא הכלים, שיוכלו לקבל האור, כל זה הוא סוד מיתת המלכים ותיקונם, שדי על ידי השבירה והמיתה, נמשך אחר כך עולם התיקון. בתוספות אור נפלא יותר, כמובן בכתבים. ועל עיקר הכל היה תלוי באדם הבעל מכירה. כי הוא היה צריך לתקן הכל על ידי טערותא דלתתא. ועל כן גם אתה, גם כן, העיקר תלוי בתשובה של האדם. כי בהכרח שיהיה על כל פנים איזו התעוררות בעלמא, שהוא מבחינת טערות דלתתא. ועל כן אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ועד יום מותו תחכה לו וכולי. כי אפילו אם חטא כמו שחטא אלפים פעמים, עם כל זה, בכל פעם שמתעורר באיזו התעוררות לשוב אל השם, אין שום התעוררות נאבד. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לטרררותא תבא דתבין. כי על ידי התשובה נפחים עוונות לזכויות. כי נעשה תיקון על ידי הקלקולים. כי כל מה שקלקל והמשיך האור למקום שהמשיך, שזה עיקר הקלקול. אבל אחר כך כשנתעורר בתשובה הוא מקים הכל. ואז הי נעשה על ידי זה דייקה כלים חדשים ונמשך לתוכן אור חדש ונפלא. כי על ידי שהמשיך האור למקומות גסים וכו', על ידי זה נתעבו הכלים ויכולים אחר כך לזככן, עד שהתהפך הכל לטובה, שדייקה על ידי זה התעבו כלים נפלאים לקבל האור חדש שלא היו יכולים לקבל מקודם, כי לא היה אפשר להתעבות הכלים כי אם על זה, שזו בחינת ירידת תכלית העלייה, עוונות מתהפכים לזכויות. התרחקות תכלית התקרבות, שכל זה הוא בחינת תיקון מיתת המלכים, שדווקא על ידי מיתתם ושבירתם נמשך אור מה החדש, הגדול ביותר כמובן בכתבים. אבל כל זה לאו כל אדם זוכה, כי אם בכוח הצדיקים הגדולים שיודעים סוד זה לעומקו, שהם יכולים לעורר בני אדם לתשובה ולחזק כל אחד ולהעלות כל מיני תורות בעלמא. כל נקודה ונקודה טובה הוא לתקן על ידי זקנים נפלאים באופן שיתקן כל אחד ביתר שאת. על כן צריכים לחפש מאוד אחר צדיק הזה, שיוכל לעסוק בתיקונו. והחיפוש והבקשה בעצמה היא טובה גדולה מאוד לנצח, אפילו אם קלקל כמו שקלקל, כי הצדיקים הגדולים זכו למה שזכו על ידי טעות הדילטטה שלהם בתכלית תכלית השלמות. על כן עשו כלים נפלאים ונוראים מאוד שיכולים לתקן כל הקלקולים שבעולם, אחמנא ליצלן. רק אף על פי כן, צריכים על כל פנים איזו התעוררות בעל של האדם בעצמו, כי בלי שום התעוררות כלל אי אפשר לתקנו כראוי. להיזהר בנפשו על כל פנים שלא יהיה לץ וחולק חס ושלום על הצדיק העוסק בתיקונו. וזה מבחינת מעלת התשובה שהפליגו בה רבותינו זכרונם לברכה מאוד, שבמקום שבעלי תשובה עומדים וכולי. וכן אמרו אבותינו זכרונם לברכה שמגעת עד כיסא הכבוד. די כמחמת שירד למקומות נמוכים ומבושמים כאלה והתגבר בכוח הצדיק לעלות משם ועל ידי זה די כאן נעשים כלים נפלאים לקבל האור נפלא. מה שאין צדיקים גמורים יכולים לקבל אור כזה מחמת שאין להם כלים כאלו. וכל זה אי אפשר לזכות כי אם בכוח הצדיקים הגדולים שהם עיקר בעלי תשובה כי הם הבעלים של התשובה וכל מי שחס על חייו ורוצה לשוב בתשובה צריך לקבל מהם כי הם, אף על פי שלא תאמו חטא מעולם, אף על פי כן הם עושים תשובה בכל פעם על השגתם הראשונה וגם הם יורדים למקומות נמוכים מאוד בכוונה בשביל להעלות הנפשות משם ולהחזירם בתשובה שזה בחינת ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשפיר וכולי כדי להיטהר וכו'. בכוח אלו הצדיקים יש תקווה לכל מי שיוחז בהם, שיעלם מעומק ירידתו לעלייה גדולה. שיהיו נעשין על ידי זה די ככלים נפלאים לקבל הוראה אין סוף כראוי. רק העיקר שישמע לדבריהם וילך בדרכיהם מעתה על כל פנים, ויסלק חוכמתו כאילו אין לו שום שכל. רק יבטל דעתו לגמרי נגדם, ואז יזכה בוודאי לאחרית טוב כנ"ל. למד אמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש, על פסוק ואני ברוב חסדיך אבו ביתך וכולי. אני אשמח אחר פסוק תאבד דוברי חזיו וכולי. שזה אמר דוד על דואג ואחיתופל החולקים עליו. ועל זה סיים ואני כאשר עשו כן עשיתי, אך ברוב חסדיך אבו ביתך וכולי. וכן צריך כל אדם לומר על נפשו, בפרט כשיודע בנפשו באמת כאב עוונותיו. הזה צריך להחיות את עצמו ולחזק נפשו מאוד, בחסדים שעשה עמו השם מטבח. זכה להתקרב לצדיק האמת, על כל פנים שאינו חולק עליו, וזוכה להיכלל בתוך הישיבה הקדושה בבית מדרש הקדוש של הקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת, ולומר לנפשו ואני כאשר עשו החולקים כן עשיתי גם אני. אך אף על פי כן ברוב חסדך שגמלת עלי אבוא ביתך, היינו לבית המדרש הנ"ל. שעל ידי זה קול תקוותי לנצח, כי באמת נמצא בכל דור ישיבה של תלמידים עם רבי אמת, שעוסקים בבית המדרש שלהם בחידושי תורה אמיתיים, שיכולים לקרב לאשר מטבח כל הנפשות הרחוקות מאוד, עד שקשה לתוכסם ולקרבם אל הקדושה. ויש שנפלו לעמק הבכה בעומק הגיהנום ובישול תחתיות על ידי מעשיהם הרעים, והעיקר על ידי ריבוי זוהמת המחשבות הרעות שלהם. בפרט בתאוות ניאוף שזה עיקר יצע רע כמבואר בזוהר הקדוש עד שיש יצע רע שהוא מנוול ממש שהוא מאוס ומזוהם מאוד ומי שפוגע בו המנוול הזה חס ושלום אזי קשה לו להינצל ממנו כי הוא מנובל ומזוהם מאוד וכרוך מאוד אחרי האדם הרוצה לתופסו במצודתו ופוגע באדם בכל עת והוא עיקר פגע רע שאנו מתפללים בכל יום להינצל ממנו ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם פגע בך בנוול זה מושכהו לבית המדרש. וזה עיקר התיקון שהמשיך מחשבתו לתוך הבית מדרש הקדוש הנ"ל. שעל ידי זה בעצמו שיזכיר את עצמו שהוא הקיבוץ הנ"ל, על זה אם אבן הוא וכו'. כי מבית המדרש הנ"ל יוצא מעיין קדוש וטהור כזה שיכול לתאר כל הנפשות הירודות מאוד. על ידי עצות עמוקות וקדושות הנובעים ממנו לעלותם מעמק הבכה ולהשיבם להשם מטבח. ועל כן מי שזוכה להיכלל בתוך הבית מדרש הזה, צריך לחזק את עצמו מאוד, ולהאמין ולדע, כי כל נקודה טובה וכל איזו התעוררות תקדושה, קדושה שהוא מתעורר בכל עת, לנתק את עצמו ממחשבות רעות, ולהמשיך על עצמו מחשבות קדושות, וכל מה שהוא חותר בכל יכולתו לעשות איזה טוב, אף על פי שבינו לבינו נעשה עמו מה שנעשה. הוא כבר היה כן אלפים פעמים, אף על פי כן. שום נקודה טובה אינה נאבדת. כצדיק האמת שהוא הראש ישיבה, ראש הבית מדרש הקדוש, מרים ומקבץ ומאסף הכל לתוך בית הקדושה. הוא בונה מהם בניינים נפלאים על ידי שמעלה בחינת התערות הדילתתא ממקומות נמוכים כאלה דייקה. זה עיקר תיקון כל העולמות התלוי בהתערות הדילתתא של האדם הבעל בחירת דייקה. וכל מה שהדרגה נמוך יותר אז זה היקר וחשוב ביותר כשעולה משם איזו התעוררות דקדושה. באלדזה בונים הצדיקי אמת, הבחינת משכן ובית המקדש בכל דור, עד שהאלדזה ייבנה באמת ובשלמות גמור הביתה, הרון שיתקיים לעד. ל"ב יעקב אבינו עליו השלום, כשפגע במקום ההוא, שהוא מקום הבית מקדש, זכה שם להשיג בשלמות עניין עוצם נפלאות ומעלת היתאותא דלתתא כלשהו. ואיך שעל ידי זה דייקה נמשך מלמעלה הערה גדולה מבחינת איתאותא דל אלה. ואיך שהאיתאותא דלתתא והאיתאותא דל אלה נכללים יחד, שזה בחינת כלליות כל הייחודים שנעשים על ידי עבודת ישראל. בעיקר תיקונים וייחודים אלו נעשים בשלמות בבית המקדש, כבוע כזה בפנים היטל. ואז ויקץ משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. ובזה תיקן להכניס בלב כל הנפשות לדורות עד היום הזה, שאפילו הנפשות הנפולים מאוד, שסוברים שבמקומם אין נמצא שם השם מטבח, חס לשלום, ושכל בחינת התעוררות הקדושה שלהם אינו נחשב לכלום, ידעו הם גם כן ויאמינו באמונה שלמה, שגם במקומם יש השם מטבח בכל מקום שבעולם. כי באמת יש השם במקום הזה גם כן, כי מלוא כל הארץ כבודו. רק שאינו יודע מגודל העלמה, מבחינת ואנוכי לא ידעתי. אבל אם התעורר באיזה בחינת תורות הדלתה, אזכה למוצאו. והעיקר בכוח קדושת הבית מקדש, ששם שורשי כל הנפשות, ובו תלוי תיקון כל הנפשות וכל העולמות. ובכוח קדושת הצדיקי אמת העוסקים בכל דור בבניינו. ומשם נמשך בחינת התעוררות התשובה לכל ישראל. אך אף על פי כן. צריכים איזו התעוררות מלמטה גם כן. ל"ג כל ההתחלות קשות, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, ובפרט בעניין התשובה כי אי אפשר להתעורר באמת לתשובה, כי אם על ידי שהתנוצץ לאורשי מטבח כדי שיתעורר לשוב. אך אי אפשר להזריח לו מאורו יטבח, כי אם כשישוב בתשובה, כי כל זר לא יאכל קודש. ואם כן, מהיכן ההתחלה? ולפעמים כשהשם נדבח מלחם עליו ומזריח לאורו נדבח לתוך עומק החשכות שלו ונפילתו הגדולה כדי להורג לא בתשובה אך הוא אינו יכול לקבל לאור הזה כי לפי עוצם שבירתו לשברי שברים על ידי מעשיו הרעים הכל הוא אצלו מבחינת ריבוי אור ומזה בא שלפעמים מתעורר האדם בתשובה על, עד, עד, על איזה זמן אחר כך נופל מזה וכן מזדמן כמה פעמים וכל זה מחמת שלא תיקן עדיין את כליו שיוכל לקבל התעוררות כראוי וזה בפרט, אך בכלל ישראל יש גם כן בחינה זו, שזה בחינת כל הגלויות והגאולות, חזרו וגלו וכן כמה פעמים. אך אף על פי כן, ימין השם עוממה ולעולם ידו על העליונה. כי אף על פי כן, מכל בחינת גאולה ומכל פעם שהיו ישראל בארץ ישראל, נעשו תיקונים נפלאים הרבה. ואף על פי שאחר כך נתגרה הבעל דבר וחזרו וקלקלו, אף על פי כן, נשארו רשימות הרבה מהתיקונים הנ"ל. עד שבהכוח הזה אנחנו חיים בגלות ויש לנו כוח לקבל איזו התנוצצות מידיעת הילוקותו ידבח ואמונתו הקדושה. וכמו כן ממש ובכל זמן ובכל אדם בפרט, שאף על פי שמתחיל פעמים אין מספר בעבודת השם ידבח, ונופל מזה בכל פעם, אפילו אם אין נפילה גדולה מאוד רחמנא ליצלן, אפילו מי שנופל חס ושלום לעבירות ממש רחמנא ליצלן, אף על פי כן. כל מה שהתחיל איזה התחלה טובה בכל פעם אינו נאבד לעולם. כי אף על פי שבשעת הנפילה נתקלקל הכל, אף על פי כן, נשאר הרשימה הטובה מכל עבודה ועבודה, ומכל התחלה והתחלה. ואלו הרשימות הן תיקונים נפלאים ונצרכים ומוכרחים מאוד אל בניין הקדושה שצריכים להקים. כי אנחנו צריכים עכשיו שיבוא משיח צדקנו ויגלנו גאולת עולם. וצריכים להקים בניין הקדושה, בניין שלם בדרך נפלא שלא יהרס לעולם. וצריכים לאסוף כל נדחי ישראל ולקבצם יחד בקדושה שנית. לא יישאר שום ניצוץ ונשמה נידח בחוץ. כי הוא יתבע החושב מחשבות בהחמיו לבל נידח ממנו נידח. כן, צריכים לבניין זה כלים רבים מעין מספר. צריכים לזה כלי אומנות רבה בלי שיעור. על כן כל אחד. כל מה שאחד מישראל עושה עכשיו, איזה דבר שבקדושה. אין לימוד התורה, הוא תפילה, הוא צעקה, הוא צדקה, הוא שאר מצוות. הכל הוא יקר מאוד בעיני ה' מטבח. הוא נצרך מאוד להצדיק האמת, העוסק בתיקון כל הנשמות, בתיקון כל העולמות, ולבניין הקדושה שהוא עוסק לבנות. ועל כן, אף על פי שזה האדם שעשה הדבר שבקדושה, או עשה כבר קצת בעבודת ה' ימים או שנים, ונפל אחר כך, אפילו אם נפילתו גדולה מאוד, רחמנא לצלל. ואפילו אם חזר ונתעורר לעבודת ה' וחזר ונפל, וכן היה כמה פעמים אין מספר, יהיה איך שיהיה, אף על פי כן. תדע ותאמין באמונה שלמה, שאין שום דבר ולא שום עבודה קלה נאבד לעולם. ואפילו התעוררות בעלמא או מחשבה טובה אינו נאבד לעולם, וכמובן בזוהר הקדוש, להתראות התו הדיתבי. כי תכף שנתעורר באיזה התעוררות בעלמא, ומכל שכן, כשעושה איזו עובדה דקדושה, אזי תכף חוטף אותו הצדיק כאמת שבכל דור העוסק בתיקון נפשות ישראל ומכניס אותו למקום שמכניס לצורך הבניין הנפלא והנורא שהוא עוסק לבנות ולהכניס שם כל הנידחים שבעולם ולא יישאר אחד מהם בחוץ. כי כשמקרב האדם את עצמו לקדושה אפילו רק מבחינת שכנות כמו שכן שדר אצל הבעל הבית רק לפי שעה אף על פי גם על ידי זה נתאוספים הבתים הקדושים של התפילה בריבוי עצום בלי שיעור, בלי שיעור בערך ומספר. נעשים על ידי זה שעשועים גדולים למעלה בלי שיעור. אף על פי שאחר כך נתרחק חס ושלום. כמו השכן, כשיוצא אחר כך בית בעל הבית ונתרחק ממנו, וכמו שרואים בחוש. למשל, כשיש תשעה אנשים, אפילו אם כולם צדיקים גדולים. אף על פי כן, אין יכולים לומר דבר שבקדושה, ברכו או קדיש וקדושה. וכשבא אצלם אדם אחד, אפילו פחות שבפחותים, מן השוק, מצרפין אותו למניין עשרה, ונגמר על ידו המילאת הדבר שבקדושה. אף על פי, שטרף ומיד חלף, הלך לו וחזר אל השוק. אף על פי כן, כמה שעשועים גרם להשם נדבך, כי כל הקדושה נגמר על ידו. וכן אפילו אם היו שם כמה מניינים בלעדיו, אף על פי כן, כל מה שנתאסף עליהם עוד נפש אחת מישראל נתאסף קדושתו וכבודו נדבך יותר ויותר. כי ברובע המדרת מלך, אטרבה, כל מה שנתאסף נפש אחת אל, קיבול, אל קיבוץ גדול לקדושה, נעשה על ידי תיקונים נפלאים ונוראים ביותר כמבואה בפנים. נמצא שכל מה שהאדם עושה איזו עובדה בעלמא ועבודתו ידבח, אף על פי שאחר כך נעשה עמו מה שנעשה חס ושלום, אף על פי כן, זאת העובדה אינה נאבדת לעולם, וכבר נצטרפה אל הבניין הנפלא וגרמה תיקון גדול לבניין הקדושה. ונתרבו כמה אלפים וריבי רבבות בתים על ידה. ואם יחזק את עצמו כל פעם, כל ימי חייו, להתחיל בכל פעם מחדש בעבודתו ידבח, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, אזי סוף כל סוף יתקבצו כל אלו התיקונים שגרם בכל עבודה ובכל התחלה, וכולם יתקבצו לעזרתו לשוב להשם יתברך באמת. ואם ראשיתו מצער, אחריתו יזגה מאוד. ואזי יראה מה שפעל על ידי כל עובדה שבקדושה. כי אין שום דבר נאבד לעולם וכנ"ל. ל"ד עיקר ההתחזקות של כל אדם, כי איכשהו צריך לחזק את עצמו לבל יפול יותר חס ושלום, ועיקר ההתחזקות הוא על ידי השם, היינו על ידי שם השם ושם הצדיקים האמיתיים, אשר שמם נקרא עליו, שזה בחינת שם השם, לשמו ידבר אך משותף לשמם, כי זה עיקר ההתחזקות והשמחה. מה שזכינו שלא עשני גוי, והבדילנו מן הטועים. שם ישראל נקרא עלינו, שזה בחינת שם השם, כשמו ידבח משותף לשמנו. וזה עיקר תקוותנו וישעתנו, כי לא יטרוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. וזה עיקר הביטחון שלנו, כי בשם קדשו בטחנו. ובזה יכול לחזק את עצמו אפילו הקל שבקלים והגרוע שבגרועים, אפילו פושעי ישראל. מאחר שעדיין שם ישראל נקרא עליו, צריך לחזק ולהחיות את עצמו בזה מאוד. מכל שכן מי שזכה להתקרב לצדיקי אמת, שבהם עיקר הגדלת שם השם, בוודאי צריך לשמוח מאוד במה שזכה להיות שמם נקרא עליו. כי באמת מאחר ששם ישראל, שהוא שם השם, נקרא עלינו, אנו מחויבים לשמוח כל ימינו לעולם. כי עדיין יש לנו תקווה לכל הטובות ולכל הישועות ולמחילת עוונות שמהם עיקר הדאגות והעצבות מבחינת אדאג מחטאתי כי תכף כשזוכרים בשם השם ומכהים את עצמם בזה מאוד במה ששם השם, השם ישראל נקרא עליו על ידי זה בעצמו זוכים למחילת עוונות כי משם נמשך מחילה וסליחה וכפה לכל העוונות כמו שכתוב וכפה על חטותינו למעון שמך כי כל הסליחות והכפרות נמשכים משלוש עשרה מידות של רחמים, שכולם נמשכים משם השם. וחינת אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, ועל ידי זה וחנותי את השרחון וכו'. נאמר ויקרא בשם השם, ויעבור השם על פניו ויקרא וכו', שנמשך על ידי זה כל התגלות השלוש עשרה מידות של רחמים, שהוא רק למען שמו יתברך המשותף בשמנו. למדה. אדם עוסק בתפילה ועבודת השם, ובכל פעם מתבלבל ונופל מעבודתו, ואזי דרך הבאה על דבר להתגרות בו, ורוצה להפילו מעבודתו לגמרי, מאחר שרואה שאין הוא יכול לגמור את תפילתו ועבודתו בשלמות, על ידי הבלבולים שמתגברים עליו בכל פעם באופן אחר. על כן צריך האדם להתגבר ולהתחזק מאוד, ולדע ולהאמין שהצדיק האמת מעלה גם מעט עבודתו ותפילתו המטורפות והמבולבלות. בעיקר על יד כל התפילות והתורה והמצוות, הכל הוא רק על ידי הצדיק האמת. כי אפילו מי שעוסק בתורה, בתורה ומצוות הרבה, גם כן אינו יכול להעלות עבודתו בשלמות למקום הצריך, כי אם על ידי הצדיק האמת. וזה הצדיק מעלה גם כל התפילות והעבודות המטורפות. כי מברר מעט הטוב שבהם, ומעלה אותו, ובונה מהם בניינים נפלאים. ועל כן, אדרבה. כל מה שהאדם רואה שהבלבולים מתגברים, ותפילתו ועבודתו בקטנות גדול, הוא צריך להתחזק יותר ויותר. להכריח את עצמו מאוד ולהתחיל בכל פעם מחדש להתחזק בתפילה ועבודה, וכדי שיהיה על ידי זה חבילות, חבילות הרבה של נקודות טובות שיש בכל עבודה ועבודה. ואז התעורר הצדיק ברחמים גדולים יותר להגביה ולהעלות החבילות הקדושות של תורה ומצוות שעסק בהן. למדבב. יש שלוש קליפות שמרחיקים את האדם מהשם מטבח אחד מגיע אליו ומזיקו בראשו ומכניס במוחו ודעתו מחשבות רעות של במון ושאר תאוות ואחד מגיע אליו ומזיקו לליבו ומכניס חמידה גדולה בליבו שיחמוד מאוד לכל התאוות, אחמדל יצלן אך אף על פי כן היה אפשר שישאר בו עדיין איזו נקודה טובה שהידע זה יחזור ויתגבר על תאוות הלב ועל המחשבות שבמוח. אך יש עוד קליפה שלישית שקשה מכולם, שעיקר עסקה להשליך ולהפיל את האדם ולהחליש דעתו שינסוג אחור לגמרי חס ושלום מהשם, מהשם יתברח ומהצדיקים, מבחינת נזור הוא אחור, ואומר לו, מה לך להגיע עצמך אצל החסידים והיראים אמיתיים? מאחר שאתה רואה שאתה אצלם כבר זמן רב, ועדיין כל המחשבות רעות ותאוות הלב בתוקפם. ולמה אתה מתייגע בחינם, שוב לאחוריך לרוץ אחר פרנסתך ואחר הממון וכיוצא בשאר העולם. וקליפה זאת קשה מכולם, כי כל זמן שאדם מחזק את עצמו, איך שהוא יש לו תקנה. כי ההתקרבות לבד שמתקרב לירעים וקשרים זה בעצמו יקר מאוד, אפילו אם לא יקבל קדושה כלל חס ושלום. ואפילו אם נדמה לו שהוא גרוע עכשיו יותר מבתחילה, הלא הוא יודע האמת, שלא ההתקרבות אליהם גרמה לו זאת חס ושלום. כי בוודאי אם היה שומע על עצתם, ודאי היה טוב לו מאוד בזה ובבא. רק מחמת שכוח בחירה גדול מאוד, ומילא נעשה עמו מה שנעשה, אם כן מי יודע מה היה נעשה עמו אם לא היה מתקרב כלל. כי בוודאי אם לא היה מתקרב כלל, אז היה גרוע יותר ויותר. ואל יאמר, מהי? שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי אין אדם יודע מה שיעבור עליו כל ימיו. כי העורב יושב ועורב עליו בכל יום ובכל עת. הוא בוודאי כבר ניצל מהרבה פח יוקשים על ידי כוח ההתקרבות לבד. ל"ז רוב הנפילות של האדם הוא מלחמה שכבר נתעורר כמה פעמים מהשם יתברך ונפל מזה. ובאמת ולהפך. כי אלא אפילו מי שחטא כל ימיו, ולא נתערר בתשובה כלל. אם ישוב לבסוף, מוכנים לו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מכל שכן כשנתעורר כמה פעמים, וחזר ונתרחק, וכן היה כמה פעמים, שבוודאי יש לו תקווה, ובוודאי בנקל או יותר לשוב להשם מטבח באמת, כי לית רעות התו עד התעביד, למד ח. בשעת החורבן והנפילה, אנו מקבלים חיות בהלם גדול די כאילו, מבחינה עליונה מאוד שהוא בחינת כיסא דמיטקסיה וכו'. רק שאין אחריות נמשך, כי אם מעט דמעט ובאילם נפלא. ואז צריכים לחפש אחר השם מטבח מאוד, ולהתחזק ולטעון כל זאת עם השם מטבח. הלא באמת אתה נעלם בינינו גם אתה. לכן הודיענו נא איה מקום כבודך, ואל תוסף להסתיר פניך מאיתנו, שזה בחינת מה שטען הנביא בסוף הקינות. אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור, בחינת כסא הנ"ל. למה לנצח תשכחנו וכו', שיבנו השם אליך וכו', ועל ידי כל זה שיחפש גם מה זכר כבודו ידברך, יזכה שתתהפך יעידה לעלייה, יזכה לקבל אחיות בקדושה גבוהה נעל בית גליה ובשפע גדול. ל"ט עיקר תיקון פגימת הלבנה, או על ידי התחזקות שבאה על ידי שמחה, מבחינת כי חדוות השם היא מעוזכם. לזה שהזהיר השם נדבך כמה פעמים את יהושע חזק ואמץ כי יהושע היה בחינת לבנה כמאמר רבותינו זכרונם לברכה